Nem! Néztak magam Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem! Elég! Mijal a Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kínlódik már Ma a nincs Inch Nails napot tartunk. 2020. március 24-e kedvom. Ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell Vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven aluljaknak nem felette És csak igen korlátozott mértékben ajánlott agymenése Egy akusztikai botrány már most már egy vizuális botrány egy botrány-botrány, egy vizuális-audiális, egy audiális-vizuális. Mikrofonpróba. Soundcheck. Remélem szóltak a szomszédnak, hogy immáron a Spirit TV-n is látható a tévéműsoron kívül a rádióműsor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, mint tudják, nemrég egy tévéműsor az ügyben tartott szavazás, hogy bevezessék a kiárási tilalmat, és aztán sikerült összetalálkozniuk időben tegnap a jobbikkal. A süt a nap, de nincsen meleg. Nálam a normafánál megmarad a hó. Mondanám, hogy kiránduljanak, de nem mondhatom. Jó reggelt! Jó reggelt! Debreceni Kármai vagyok, üdvözlöm! Ti hol Én! A múlt héten beszélt ön a Navracsics úrral. Igen. Navracsics úr hogy az EU nem tesz semmit, vagy minimálisat különböző ügyekben, migrázs, vírus, stb. mindent. És ugyanakkor meg a Navracsics úr és a hozzá hasonló nemzetek Európája hívői azok, akik vadul fölhörögnek, amikor az Európai Unió hatásköröket kér magának, hogy közös dolgokat intézzen. És szakadtáig ragaszkodnak ahhoz, hogy nem, nem, nem, mert az a mi nemzeti szugadelenításunkat sérti. Én itt egy alapvető ellentmondást látok. Lehetséges, de a is nem így beszélt, úgyhogy lehet, hogy ön lát, de én nem hallok. Hozzáteszem, hogy ma 2020. március 24-én 418 után 4 másodperccel egy tízes 10 tízesre irigylem a gondjait. Tehát úgy látom, öncs este azt mondja anyuk én felhívom másnap a fialát mert én digotómiát vettem észre a navracsis múltkori nyilatkozatában ellentmondásba került önmagával a hajdan volt biztos úr. és én azt gondolom hogy ezt most elmondom a fialának összeült a családi kupaktanács pro-kontra érvek hangzottak el hát ma ilyen magasra szállt a lufi Hölgyeim és uraim, 061-87-0877. Ki van kettes sorszámmal? Öreget. Jó reggelt! Nálunk nincs kupaktanács. Tényleg <gül> nincs kupaktanács, egy szám magam vagyok. Szeretném elmondani önnek, hogy nekem is sok időbe telt, És a leges, legjobb... Állj, sok időbe telt a mi? Megfogalmazni a tegnapi kérdésére a válasz, de sikerült. Mi volt a a kérdés? Mitől fél? Kiben kében Igen, az szóval hogy kitől fél, azt nem kérdeztem. Én például a farkastól. Nem, akkor csak szeretném egy. majd elmondani. Figyelek. Én bízom a házi orvosomban, rajta kívül senkiben. Meg ha volna ügyvédem, akkor benne. Nincsenek családtagjai? Ö, a gyerekeimet nem terhelem. Azt nem mondja komolyan. Tehát Semmit azt nem mondja komolyan, hogy komolyan. a családi orvosban jobban megbízik, mint a gyerekében. Nem ilyen értelemben. Nem terhelem azzal, amit szeretnék most mondani. Aha. Figyelek. Én egy borzalmas káosztól félek. Egy, egy teljes összeomlástól. Már a nyomait eddig éreshettük. A feszültséget. De milyen káosztól milyen, milyen? Itt nem parancsolnék, ezt töröljük. Jó, milyen káosztól fél? Összeomlástól. Ön Semmit tudja, gondos... ön, megmondjam, hogy ön mitől tart? Igen. Ön attól tart, hogy olyan, ami most van, még a büdös életben nagy valószínűséggel az ön ki tudja, hány évében nem történt még. A bizonytalanságtól fél. Attól fél, hogy nem tudja, hogy a menetrend hogy alakul, mert eddig percenként jött a hetes, most meg lehet, hogy egyáltalán nem jön. Nézem, nézem a, a segítségeket, a gazdasági segítségben annyi van, hogy adó elengedés. Azért nem kapunk kenyeret. Na most József Attila két naponta egyszer ered, kibírta de a magyar ember ezt nem fogja képni. Könyörgöm, két. hogy jön a József Attila meg az jóvá mi nem beszél a saját életéről egyes szám, első szemében? Nekem, nekem sem lesz enném mondja lesz, meg, elmi. hogy mi a gondja, mitől fél. De ne jöjjön József Attilába, és ne jöjön senkivel. Mondja el, hogy ön mitől tart. Szociális összeomlástól, káosztól. Van önnek valamennyi tartalékpénze? Egy heti. Egy heti? Igen. Ami azt jelenti, hogy egy héttel ezelőtt két heti volt, vagy ezek így nagyjából hetente vannak igen, volna? Igen, igen, igen, igen, igen. Mároló napra. Ez mennyire idegesíti, mennyire tölti el feszültséggel? Mennyire bízik abban, hogy március 31-én lesz, miből, vagy mit ennie, hiszen az túl van egy héten? Ha ez a rendelet eljön, akkor egyáltalán nem. Melyik hát akkor, mind, akkor, akkor minden munkanélküli közmunkás lesz szólam, kedves János. Azt ugye ön tudja, hogy a szezont olyan mértékben kavarja a fazonnal, hogy arra szavak nincsenek. Tehát ön próbál valamit elmondani, ami szerintem önben nagyobb az zűrzavar, mint a kinti világban? Az teljesen biztos, hogy nagy. Nagy az űrzavar. És a legjobban az zavar, hogy mindenképpen ezt a felhatalmazást saját magának meg fogja adni ez a kormány. Még húsvét előtt. Tudja, mit? ez legyen a legnagyobb gondja. Öreget. Nagyon szép gesztus a kormány részéről, az operatív törzs részéről, hogy megdicsérik a, az első vonalban harcoló orvosokat, segédszemélyzetet, de egy dolgon nem beszélnek arról, hogy ezért kaphatnak-e valamivel többet, mint amilyen keresetik, mert ezt ódiás a csinálják önnek tényleg ez a legnagyobb problémája tehát itt van ez a vészhelyzet vagy veszélyhelyzet nagyjából másfél hete a legkülönbözőbb társadalmi rétegek veszik ki a részüket a küzdelemből és ön azt gondolja hogy azok az orvosok akik most akik egyébként felül az teljesítenek, azoknak az erőnfelüli teljesítését már most valamilyen módon honorálni kell nézze, következőről van szó nagyon sokan nem mennek hazamenni értik a családjukat kénytelenek albéletet kiverni a kórház közelébe, orvosok, segédszemélyzet. Nem foglalkozik ezzel az égvilágon senki. Honnan tudja, hogy ezzel nem foglalkozik senki, illetve az a kérdés, hogy hogyan kéne foglalkozni. Tehát azt értse meg, hogy én értem az előző hölgy és az ön gondolatait is, de azt, hogy önök éreznek egy másfajta működést, és azonnal tudják, hogy arra mi a recept, azért, ahogy a honvédségnél mondanák, irigylem a kopaszbátorságát. This is the beginning. Watch what you think that can reach your mind. This is the beginning. Akkor kezdjük el, mint mondottam volt, ez a műsor 14 évvel aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Én azt ajánlom önöknek, hogy az elkövetkezendő több mint egy órában beszélgessünk arról, amit megélünk ezekben a napokban. Leginkább személyes történetekre vagyok kíváncsi, olyan történetekre, amelyek megestek önökkel és amelyek korábban nem estek meg. Előre is felhívom szíves figyelmüket, hogy a saját történetem a nyugalom megzavárására alkalmas, így a 14 éven felügy gyerekekkel is óvattal csak a 18 éven felügyet maradjanak a képernyők előtt, valamint a rádiók monitorjánál. Büszke vagyok arra, hogy a civil a pályán szombaton... A legjobb formáját hozva a kábelcsatornán látható tévéműsorok között a 22. lett, és állítólag az ATV-n belül a legnézettebb műsor volt. Nyilvánvaló, hogy a szerkesztőnek és a vendégeknek jár ki elsősorban a dicséret, de valamennyi valószínűleg nekem is jót nem túlságosan sok. Ez annyiban jön ide, hogy ugye ez egy lebonyolítású műsor volt, egészen borzalmas fotelekben ültünk. E, itt az ATV-ben egészen borzalmas fotelek vannak, erre külön adnak, tehát hogy vannak borzalmas, még borzalmas és úgynevezett ATV fotelek. Ezek tökéletesen alkalmatlanak arra, hogy az ember műsort vezessen bennük, de... Ugyanakkor a szellemi teljesítő képességet kifejezetten ösztönzik, és így aztán tulajdonképpen tök jó, hogy ezek a fotelek vannak, de ennek az a jelentősége, hogy semmi se takar. Tehát én most akár mackó is lehetnék, de ezekben a műsorokban, mint amilyen a szombati is volt, még csak nem is olyan, mint a, az egyenes beszéd, ott látszik a cipő, látszik a nadrág, és miután bennem pánifélelem van, hogy a barátnőm megszól, én még a cipőm talpát is letakarítottam mielőtt elindultam és öltönybe mentem. Mielőtt az ATV stúdióját felkerestem volna, meglátogattam a lányomat és a barátját, átadtam nekik egy élelmiszercsomagot, majd meglátogattam a barátnőmet, aki zuglóban lakik, és neki is adtam egy élelmiszercsomagot. Ez a ki tudja, mi lesz majd a civil a pályán után, megszűnik az élet, kész, teljesítsük fia a rád vonatkozó kötelezettségeket, ezt megcselekedtem. A lányom kicsit furcsán is nézett rám, mert uk -muk zavarban voltam. én gyakran vagyok zavar. A bomb a barátnőm a mexikói út környékén lakik, ennél többet nem szeretnék mondani, és az amerikai úthoz én a kerepesi úti felüljárót használtam, és ott már egy MM-redzámú BMW, önök BMW megjelentést a kisé furán előzött meg, majd bevágott és ment tovább, majd az amerikai úton ott nagyjából az Idegsebészeti Intézet magasságában teljesen zűzzavarosan kezdett közlekedni, és én vettem magamnak a bátorságot, hogy el Először így rávillogtam, aztán rá, rádudáltam, meg is előztem, aminek következtében a BMW valami iszonyatos fékcsigorgással elém vágott, de úgy, hogy én még mellé tudtam állni, de most tudniuk kell, hogy én műsor közben egy oroszlán vagyok, de műsoron kívül egy nagyon erőteljes nyúl bújik meg bennem, de valószínűleg már a civila pályán Fiala Jánosa volt ott, és mellé álltam az autónak, Letekertem az ablakot, ő is letekarta. Én őtönyben, Timberland fehér ringben, termékmegjelentést hallottak. A mellettem lévő BMW-ben egy nagyjából 23 éves rác, aki az ordítja át, hogy mit akarsz te hobó. Na most hát én szerintem a legrosszabb pillanataimban sem nézek úgy ki, mint egy hobó, és a legjobb pillanataimban sem, de ez a mit akarsz te hobó, ez valami tökéletesen megdöbbentett, mert hát erre a kérdésre az így egyatta a világán semmilyen választ nem tudok adni, de nem koronavírusos időben, más időben sem. Mondtam, hogy ha normálisan közlekednem, mert nem szoktam pegeződni, akkor mennék dolgozni, mire azt mondta ez az illető, és ez úgy bennem maradt, a civilabb akartam elmesélni, de semmilyen helye nem volt, így aztán most mesélem el, azt mondta nekem ez a fiatal ember, hogy bazd meg, én koronavírusos vagyok, le foglak köhögni, meg. Mondta nekem a letekert ablak másik oldalán, ami konkrétan olyan volt, mintha egy magyarországi zombi filmet e, élnék meg, tehát hogy én valójában egy szereplő vagyok, és saját magamat nézem. Még egyszer ez egy korhatáros műsor, de hát ezt nem lehet másféleképpen elmondani, hogy leköhög engem, mint koronavírusos, ami hát valószínűleg még norm működik bennem a normális érzék, mert a szószoros érdettelmében erre rögtem magam, hát már amennyiben az ember érzékel ilyenkor azt, hogy hogyan reagál, és mondtam az illetőnek, hogy én ezt értem, hogy koronavírusos gyógyulást kívánok, de én elmennék dolgozni, ami annyira megdöbbentett ezt a fiatal ember. tehát valószínűleg azt gondolta, hogy ettől nekem száll a bátorságom, vagy fogalmam nincs, hogy mit feltételezett, de én úgy viselkedtem, mint egy ilyen teljesen visszafogott, csak norizba öltött, vagy oltott Fandam és Schwarzenegger, és, és ott a nyugod Erő voltam, nem feltétlenül MDF értelemben, és ez teljesen kihozta a fiatalembert, aki ismét gázt adott, és eltűnt az Erzsébet királynő útján. Most, hogy nem indexelt, az végül is, hát lássuk be, nem a leglényegesebb dolog, de én köpnél nem tudtam, gondolkodtam azon, hogy ezt hogyan fogom tudni bevonni majd a Civil A Pályám műsorba, de sehogy se illet oda. Ma, amikor arra próbálom ösztönözni Önöket, hogy meséljenek az életükről, ezt a történetet azért meséltem el, mert ennél jobb történet nem esett meg velem, ennél sokkal rosszabb se. Az élményeim zömét a média és a rádió, tehát a média adja a televízió, rádió újságok, és az nem a való világ. 061-877-0877 még egyszer elnézést a trágárságért, de hát ezt a történetet másféleképpen nem lehetett elmesélni. Figyelek, a van mire. Kívánok. Jó reggelt kívánok! Jó János vagyok. Persze szoktam betelefonálni, én vagyok, ki hajdanán, tehát éjszakai szállító, uh -huh. beállalkozó, se uh -huh. Majd olyan eset, eset, meg velem, nem szeretném a helyet mondani. Akkor nem mondja. Ahova ö, bejárok nap, mint nap, és ö, végeztek ilyen mérést. gondolom a járvány uh -huh. kapcsolatban. Hát egy kicsit megütköztem, vagy a műszer nem volt jó, vagy egyszerűen nem tudja az alkalmazott kezelni. Egyszer mértnálam nálam egy 99 fokot. Igen. Utána mondta, hogy várjak egy kicsit, mert valami nem jó. Forrásponton volt, igen. És igen. utána meg miért egyszer egy 33-at, akkor meg már kihűltem. Igen? Tehát itt tartunk, tehát ez volt a mai éjszakámban egyik legjobb dolog, ami történt. Velem úgy, teljesen megnyugodva térek, nagy haza És legalább elnevette magát, vagy az egész aztán végül hogyan zárult? Jó, hát ez volt a reakció, hogy hú, hát nem tudom, mi van, menjek, tehát. Mindegy, ő a maga részéről megpróbálta kétszer is. le tudta ezt a dolgot, igen, tehát ezzel megnyugtotta magát, hogy akkor ezt is megcselekedte. Köszönöm szépen! 061-877-0877 Ha azt gondolják, hogy megjátszom magam, nem játszom meg magam, ha zene szól, Nails, nincs néz, nincs kamera, én akkor is így szoktam viselkedni. Ha idétlennek tűnök, vagy az is vagyok, elnézést kérek érte. 061-877-0877 A 2020. március 24-e van és öt perccel múlott fél nyolc óra, ez a kéjfejjácsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János Rádió immáron tévémisora is szóljanak a szomszédnak, hogyha nem fogható ott a Spirit Rádió, és interneten sincs kedve befogni, akkor ha a Spirit TV-re megy, akkor látni fogja. Látvány borzalmát talán feletteti a hang kevésbé borzalmas jellege. Verőfény van, mínusz kettő és plusz kettő fok között vala hőmérséklet. Elérhetőségem 061-877-0877. Jó reggelt kívánok! Arra kérem, hogy ne törődjön a fáziskéséssel, ha engem hal beszélgessünk. Oké. Okay. De akkor viszont kapcsolja ki azt, ami háttérben van, mert egy olyan fáziskésés jön létre, amivel nem szeretnék megküzdeni. Ki van kapcsolva a tévén? Tökéletes. Eddig tökéleteset alkot alkotott. Oh. El... Rosszat mondtam? Nem, csak... <gül> Most olyan furcsa, hogy nem fogom látni a tévét meg magát, de lenne egy Figyelj, a tévét le lehet halkítani úgy, hogy közben lehet látni. Há, igen, csak én kikapcsoltam. Szerintem Tudod, jól tette. Lenne egy olyan kérdésem, hogy mi a véleménye arról, hogy Orbán be akarja vezetni ezt a tejhatalmú... Hú... Nem is tudom, minek nevezzem. Megmondom önnek Én... őszintén, hogy mi a véleményem róla. Az a határidő nélkül csak úgy, hát tiszta Csáos lenne, vagy észak mi... nem? Figyeljen, ön volt észak -Kóreában? Úgy Akkor úgy miért hasonlítja jóvár, bárkihez illetve. is Orbán Viktor-t, amikor ez hasonlítja, amit nem is látott, nem is tapasztalt? Mi nem elégszünk meg azzal, vagy elégszik meg azzal, hogy látja és tapasztalja, hogy ő hogyan viselkedik? De ez csak egy dolog. A másik az, hogy én kivettem az ön hangjából, hogy nem tegnap jött le a falvédőről, én ezt jól tapasztalom. Én elég öreg vagyok már, igen. Azt kérdezem öntől, hogy az életben Magyarországon tapasztal te annál borzalmasabb. Fórumot, mint amilyen a lakógyűlés? Hó... Nem. Tehát abban meg tudunk egyezni, hogy a lakógyűlés független attól, hogy szocializmus van, vagy kapitalizmus van, az maga a borzalom, ugye? Igen. Megértem, Na most, mert... ha ebben egyetértünk, akkor azt tudom önnek mondani, hogy aki tegnap megnézte a parlamenti közvetítést, amiről nekem külön megvan a véleményem, mert ugye különböző részletekből kellett összetenni, de ezt most felejtsük el. Én is láttam. Tegnap ott egy lakógyűlés lehetett látni. Én. Na most, hogy jövök én ahhoz? hogy nem elég, hogy én elviselem a saját borzalmas lakógyűlésemet de hogy megnézzem hogy a képviselők lakógyűlése hogyan zajlik, én ezt kikérem magamnak mint emberileg mint művészileg Figyelj, az maga volt a borzalom de nem Orbán Viktor volt benne borzalmas valójában mindenki borzalmas volt onnan, Mindent, tudja, onnan tudja, hogy ki hiányzott nem. Ön. Ön, ha odament volna, és azt mondta volna, hogy fiúk, lányok, Viselkedjetek másféleképpen, vagy nem tudom, hogy ön hogyan beszél. De hogy ön ott egyébként nagyobb rendet tudott volna tartani, vagy több értelmet tudott volna kicsiholni belülük mint amit egyébként a torna tanár, és hát nem tudom, szóval amit, amit, amit kövér László azon a pulpituson képes volt a grimaszaival, nézze ezt színvonaltalan. Én kikérem magamnak azt, hogy akkor, amikor baj van, akkor azok az emberek, akik az ön és az én sorsomért felelősek így viselkedjenek, de nem Orbán Viktort kérem ki, az egészet. Így van, az egészet. Olyan. Új lap leosztást kérek. Jó reggelt. 061-877-0877 Nemrégen Csepeli Györgyet hívta meg, akivel azért nem jött létre a beszélgetés, mert kifutottunk az időből, de nincs szükségem okos emberekre olyanról beszélgetni, amihez itt vannak önök. Csepeli György semmivel nem tud többet annál, mint amit önök tudnak. Hozzátéve, hogy aki Csepeli György Facebook tevékenységét követi, azt tapasztalhatja, hogy Azokat, akiket megszól Csepeli György különböző tevékenységük okán, a maga Facebook bejegyzése révén néha, és itt a tévedés kockázatát megengedem magamnak, de ennél sokkal többet nem, ugyanezt követi el. Ez az egész mostani helyzet arra jó, hogy valójában nem maradnak szobrok talapzaton. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én egy történetet szeretnék elmondani. Csupa fül vagyok. Szerettem volna élesztőt vásárolni, hogy ne kelljen a vírus miatt lemennem kenyérért. Uh -huh. Most ezt nem lehet kapni az egész országban. Én föltettem ezt egy közösségi oldalra, és ott jelentkezett egy vállalkozó, felajánlotta, és gépkocsival elhozta hozzám a lakásokat. Uh -huh. Úgyhogy ilyen összefogást szeretnék én. Áruljál nekem, hogy mennyi élesztőt vett ilyen formán? Hét dekát. Hét dekát? Hát az tíz adat kenyérre megfelelő. És ezt a hét dekát külön elvitte önnek ez az ember? Igen, igen, igen. Ez egy nagyon rendes ember volt. Én is azt mondom, és köszönet érte. Ön egy aktív Facebookozó? Igen, igen, és csoportjaim vannak, főleg keresztény csoportok, és egymással tartjuk a kapcsolatot. Segítsen nekem abban, mit jelent, hogy az, hogy keresztény csoportok? Hát úgy, hogy Emmausi közösség például, vagy Burziós közösség. Jó, magyarul jön egy vallásos ember, Én és igen. alapvetően vallásos emberekkel tartja a kapcsolatot. Nem csak, nem csak. Nem Tehát, hogyha ilyen nem. közösségekben van, akkor ez mégiscsak ezt mutatja. Igen, de erre a lapra fölthettem egy kérést, és teljesül. Értem, értem, ez nem mond ellent annak, amit én kérdeztem. Nagyon szépen köszönöm a történetét. Ilyen és ehhez hasonló történetekre vagyok kíváncsi. Gondolom, ilyen történet még egy úgy sincs. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt, Siela úr! Látja, ez a fantasztikus ebben a műsorban, hogy először, amikor elindult a műsor, akkor a felháborodástól volt könnyes, aztán nem is mélységesen sajnáltam önt, hogy ezt meg kellett érni, mert a szavak nincsenek. Most pedig, amit ez a hölgy itt, ez az most meg a meghatódottságtól, szóval jó ez a műsor, úgy, ahogy van. Hát nézze, ha jó, a műsor, egyetlen egy oka van, hogy az az élet van benne, amiben ön most olyan aktívan, ahogy korábban részt tudott venni, nem tud részt venni, és egy rádió műsor formájában, vagy egy tévéműsor formájában beköltözik önhöz az, ami a kinti világ, ugyanakkor mégsem egy film. Te magáról mondja már valamit. Ez így van. Hát mi az ön műsorát... Az de most felejtsük az el az én műsorokat, mióta én, én most én csak ezt... attól, hogy Nem most költözött be, mert az életünknek ön része már nagyon-nagyon régóta. Nem szeretnék tengeni a műsoromban. Nem de, pont, nem, de pont amit most mondott ön, hogy, ugye, hogy nem lehet kimenni, de bejön a műsor a lakásunkba. Nekünk, amikor nem itthon éltünk éveken keresztül, és a hivatalos uh, sajtó meg médján keresztül, az itthoni állapotokról igazából a kejfejancsiból értesültünk, úgyhogy nekünk ez, ez akkor is nagyon fontos volt. Na most magunkra annyit, hogy mi ilyen önkéntes számizetésbe vonultunk a férjemmel, uh, egyszerűen csak azért, hogy védjük magunkat és leköltöztünk a Balaton mellé és uh, itt csend van, békesség van, nyugalom van uh, ami, ami nagyon érdekes hogy mi sajnos nem tudunk aktív nagyszülők lenni egyébként sem mert a gyerekek nem itthon élnek viszont a, a, a Skype meg hát a, az eltromos uh, média segítségében nagyon jól tudjuk tartani a kapcsolatot velük mivel a gyerekek nem járnak iskolába így sokkal gyakrabban beszélgetnek, mert vannak a gyerekek? Merre a hát elég, elég messze Japán, Svájc, Németország. Tehát a japán csapata a miatt. Egyetlen úgy, gyerek sem maradt itthon? Hát nem. Úgy tudunk beszélgetni velük, hogy most, most reggel után fogjuk őket hívni, ez nekünk késő délután. Akkor már túl vannak a délelőtti tanuláson, túl vannak a sétán, és akkor jön ugye a nagyszülőke való beszélgetés. És ott hárman vannak, úgyhogy beosztjuk, hogy mindig egyel beszélünk. A japánban lévő nem, nem gyerek nem mit el csinál? Előtt. Mit csinál a japánban lévő gyerek? Uh, dolgozik egy nemzetközi pénzintézetnél. Uh, és akkor uh, hát, a és hány, éves -e? élt, hogy... hány éves korában ment el? Hány éves korában ment el? Hát ő már elment innen több mint uh, tíz éve. 7 évig Dubajban élt, most már harmadik éve Japánban él. És hát Önök, és hol, éltek akkor... Önök hol éltek, amikor külföldön éltek? Nagyon sok fele. De látni nem szeretnék beszélni, mert ugye a félrem nem hatalmazott hogy most ilyen személyes dolgokat elmondjak, nyolc helyen értünk a világban, tehát ön elkísért minket egyébként a Ausztrán, férje alszik. Náncol, Kanadáig mindenfele. A férje alszik? A férjem az reggel óta önt hallgatja. Tehát Te én, tulajdonképpen csak engedélyt kérde én tőle voltam, Az az igazság, hogy ő volt az aktív hallgató, és hosszú ide is, a, csak, hát ugye ott voltam, én is hallgattam. Ugye mi ott hallgatjuk a műsor, hogy visszaugrott nekem egy régi emlék, amikor a lányáról mesélt, hogy öt éves volt. A lányom lányom az gyertem, 17 éve volt öt éves. És, és próbáltam ki, igen, próbáltam kiszámolni, hogy mi was. Hát akkor körülbelül az ott a hallgató. Én közbevágtam, mert azt mondta, hogy aggódik. Hát persze, hogy aggódunk, hát mind, mindegyikért aggódunk szerte a világban. De így most a reggel azt olvasjuk, hogy Japánban, állítólag kezd ez normalizálódni a helyzet. Tehát ez mindenképpen egy megnyugtató hír. Németországban most indul, tehát ott is van egy csapatonokat, tehát őértük, nagyon izgulunk. Hát ugye rem, reméljük, hogy mindenki biztonságban van, de napi kapcsolatban vagyunk. Ők mondják nekünk, hogy vigyázzunk magunkra, igyekszünk kenyeret sütök, meg, meg tényleg most valami jókat főzünk. Hát most még az az igazság, hogy, hogy, ész, hogy el lehet viselni, mert, mert, mert megvan a kommunikáció, földtöcskénk, eltöltjük az időnket, csak hát így az a kérdés, hogy meddig fog ezt tartani, és mi lesz ennek a béki felete. De én mindig azt mondom, hogy mi az lesz a végkifejlete? A végkifejlete az lesz, hogy vége lesz. El fog múlni, igen, én is ezt mondom, hogy egyszer minden véget ér. Ebbe kell kapaszkodni. Köszönöm szépen a műsorát, fiala úr. Nagyon szívesen, viszont kívánom. 061877, 0877, 3 perccel múlott, 348. You push the button and watch it. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Szeretném tudni Bírói szának, hogy végződött a, a, az a pénzügyi dolga, mert tapasztalatot szeretnék szerezni, hogy hogy kellett elintézni. Rendben nem. van, ha valaki tud, bíró itz a telefonszámot, akkor dörö.fialajanos.kukac.gmail, vagy... Tudok, én sajnos nem tudok, én nem tudok. Én értem, tudok, én értem, hogy ön nem tud, de ahhoz, hogy ön tájkozottabb legyen, gmail.com vagy adásban, ha valaki felhív, és adáson kívül megmondja, bíró itz a telefonszámát, akkor felhívom, és megkérdezem tőle, hogy hogy van. 0618770877 0877 really is Őszintén kíváncsi vagyok, hogy valaki külde nekem bíróit a telefonszámot. Don't try to 061877 0877 4 perccel múlott 3 Ma 2020 március 24-e van kedvez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az az napról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók és nézők, valamint Fiala János rádió és tévéműsora. Bátortalan kísérlet, hogy elkapjuk az élet egy szegletét. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nem tudom, engem elmondom, hogy mi foglalkoztat. Figyelek! Az én, én, én barátnöm dialízises. Uh -huh. Ugye minden másodnap jár dialízise, uh -huh. viszi autó, hozza autó, uh -huh. abban az autóban hatan, nyoltan ülnek. Uh -huh. tőle, hogy tudjátok-e egymásról, hogy esetleg kinek van baj, akinek nincs? Bármint ilyen koronavíruson dolog, azt, hogy nem tudják sehogy se. Mondom, amikor bementek a dialízisre, mondom, előtte megnéznek benneteket a, ugye a korterembe, hogy mi van. Azt mondja, nem néznek meg minket, mert nem értenek a, a szerkezethez. Mondom, ez hogy lehet? Hát azt mondja, úgy van, azt tudja, hogy valami húzat van, vagy milyen probléma van, és nem értenek a géphez, nem tudják kezelni. Nap, ugye két naponta úgy jár minden beteg dialízisre, vagy igazából ugye minden beteg minden nap, hogy abban a kórházban a dialízis betegeket nem tudják ellenőrizni, hogy van-e problémájuk koronavírussal, vagy nincs. Én azt kérdezem öntől, mint hozzátartozótól, hogy ön egyébként azt életszerűnek találja, hogy két naponta ezt meg lehessen úgy vizsgálni, hogy ön nyugodtabb legyen, mint ma? Én megmondom őszintén, laikus vagyok, nem értek hozzá. De amióta van ez a dolog, és egyszer se, ez számomra hihetetlen. És elfogadhatatlan. Köszönöm, hogy elmondta a történetet. Néha nem tudok mit hozzátenni, elvenni nem akarok belőle, nem akarok okosabbnak látszani annál, mint amilyen vagyok. Kaptam telefonszámot, fel fogom hívni bíró icát, és megkérdezem tőle, hogy hogy van. Mi ismerjük egymást, de nem tegnap beszéltünk utoljára. Köszönöm szépen azoknak, akik segítettek. Kicsőnk. Fiala János vagyok, mély tiszteletem, mi ezer éve nem beszélgettünk egymással, ez nem telefontréfa, ne tegye le. Folytathatom? Fiala János. Betelefonált egy hallgató, egy idősebb hölgy, én készítem a kejfejancsit mint általában az elmúlt 20 évben, és azt kérdezte, minden átmenet nélkül, hogy mi a helyzet a bíróicával, mert neki hasonló problémája van, nem részletezte hogy milyen jellegű, és szeretné megtudni, hogy hogy van a bíróica. Én ezek után a hallgatóimhoz fordultam, akik másodpercen belül megadták a te telefonszámodat, és hogyha megengeded, akkor adásba adlak, és megkérdezem tőled, hogy hogy vagy. Lehet? Köszönöm. Jó, foglaljuk össze, én, én majd csak akkor kérdezek, a muszáj. A vonalban tehát bíró, itt a, a kérdés az, hogy vagy? Hát köszönöm szépen, hogy lennék egy kicsikét, úgy, ahogy minden magyar, most ez a koronavírus új intézkedések és egyéb más történetek foglaltak le, hogy ne terjedjen csináltam védőmaszkot és kicsit én is nem kicsit, én is önkéntesen itt vagyok egy ilyen lakáskaranténban három jorkival, úgyhogy ez, Jó, illetve kérdés, hát példa... gondolom, hogy a, a, a, a deviza ügyemmel kapcsolatban kérdés, ami, ami közismertebb hát ez most az általános helyzet de a deviza ügyem az hát elég hát én úgy gondolom, hogy ez az egész deviza ügy elég aljas tehát itt olyan dolgok történtek és történnek, ami, ami arról szól, hogy, hogy... itt vagy. Önbe jött egy hívás, azt azt nem, nem, nem, én figyeltem. Azt... Na, tehát igazából felvettem, amikor is, ugye, nem is tudom már mikor, egy kicsit így hirtelen ért a kérdés, de számokat most hagynem nem mondjak, de felvettem én is egy hitelt, a hitelt, forint hitelt szerettem volna, volt egy lehetőség és azon gondolkodtam, hogy ezt a, ezt a lakást, két lakást, két lepukat lakást megveszem, hiszen nyugdíjam nekem úgy se lesz. Ugye lehet hallani ezt azt, tehát ugye az ember előre gondolkodik, és arra gondoltam, hogy a lányomnak, családomnak, magamnak én itt dolgoznék, mivel ugye a könyvemet, írtam egy titkai című könyvet, 940 oldal, ez az összes tudásom benne van, ezt a kiadó nem fizette ki nekem, itt maradtam kifizetetlenül. Ez három év munkája volt ez a könyv, és akkor én fölvettem egy hitet, vettem két lefukkat lakást itt a Moszkva térkáros közepén, és csináltam belőle egy megújulás klubot. A könyvemnek volt a címe, hogy Bíró Itza a megújulás titkai, vagy a test és lélekszépítés bibliája. Ez szépen le lett nyúlva ennek a, a jogdíja tőlem. Érezhető volt már akkor, és én úgy gondoltam, hogy akkor itt megvalósítom az én kis könyvemnek a tartalmát, és ezt nagyon szerették az emberek, nagyon sok munkámba került, ezt, ezt ugye összerakni, összehozni, már az építkezős ember átvágott, pereskedtem vele tíz évig, aztán megnyertem, ezt csak úgy mondom, tehát olyan, olyan csapások csapással értek, szóval nem tudtam akkor kinyitni, amikor szerettem volna, mert itt hagyott, félbehagyott, a barátok segítettek, stb. stb. stb. De elindult a klub, itt, itt tulajdonképpen volt egy egy egy teljes megújulás, tehát volt volt eh, eh, eh, eh, is, kozmetika is, eh, lélekterápia, eh, torna, gépekkel, meg, meg olyan mindenféle, egy nagy teremmel, úgyhogy ez egy két-egy egyes ingatlan lett véve, és ebből összevett rakva ez a bizonyos megújulás klub. Na most, ment, ment, ment, én ugye a hitelt fölvettem, forintot szerettem volna, nem adtak, és én ezt, ezt, a, ezt a svájci frank nevezetű szörnyedvényt vettem föl, hogy nem sejtettem, ugye a házam volt a fedezet, illetve az egyik oldala ennek a bizonyos két ingatlannak. És e, jó pár évig én nagyon jól, pontosan fizettem, amíg, amíg bírtam. Ezt ki tudtam termelni, ezeket az összegeket, mert hát azért itt volt forgalom, meg az emberek szerettek elérni, meg ez ki lett kalkulálva előre, stb. stb. stb. Aztán amikor elkezdett felemelkedni, a föllesztő részletek nagyságrendje, amikor felemelkedett mondjuk a, a duplájára, meg még annál is többre, akkor azért úgy kicsikét hát megrendültem. Voltak ugye itt kozmetikusok, akik nem, ők is elmentek. Tehát az emberek megőrültek, mindenkinek problémái lettek anyagilag, és az egész bedőlt, és nem tudtam üzetni én magam se ezeket a dolgokat. És akkor elindult a lavina, aztán akkor, akkor, hogy is volt, már nem tudom, tudom, volt egy forintosítás is, ott se számoltak el rendesen. Ez a kölcsön, ez igazából egy, egy, egy olyan, olyan csapda, és olyan álságos dolog volt, hogy szinte ma már így visszamenőleg, azt gondolom, hogy ebbe direkt bele, bele húztak minket, és, és, és, és már akkor... Lehet emlékezni arra a reklámra, hogy papa, papa, papa, pa, pa, pa, nem érdekel, hogy hol dolgozik, ingatlanja van, tetszik emlékezni. Na hát most így utólag már fölgörgeti az ember, és azt mondja, hogy úristen, mibe mentem bele. A lényeg az, nem akarok uh, sok mindenbe belemenni, azt, az tény, hogy eljutottam arra, hogy pereskedés, eljutottam arra, hogy, hogy elbuktam a pert. Az elbukott uh, per költségeit, illetékét is megpróbálják a, a, a szerencsétlen devizásra ráterhelni, és nálam olyan ö, eset van, hogy véletlenül az osztás helyett, mert még egy családtagom is benne volt a, ö, a, a kölcsönfelvevő társ, hogy így mondjam. Ö, jó, tuk, kéne férjünk nagyjából azért 3-4 percben még, mert hogy magad Na történt nagyon szét, szertelgazó független attól, hogy viszonylag összefogottam mondani. Ugye téged igen. az elmúlt időben nagyobb tömegben lehetett látni, amit éppen ki akarnak téged lakoltatni. Azt kérdezem, hogy ezeknek az ingatlanoknak a sorsa végül is, jó. hogy alakult. Így, így van. Tehát jó, akkor mondom gyorsan. Tehát igazából ö, folytak a perek, elbuktam a pereket, a különféle lehetőségeket. Volt egy barátom, aki jó szándékból elvitt valami mediátorféle típusú csapathoz, hogy majd segítenek, ott jól átvágtak, sőt, még, még alá is hamisították a nevemet. Az én esetemben olyan dolgok történtek, amikben még a mai napig a rendőrség most sajnos a házamból kilakoltattak, elvették a, a házamat, tehát egy. Maért az áldásul egy nap két ingatlanomból is kilakoltattak, mert ez a kérdés, ez jó, hogy hogyan van az, Úgyhogy hogy az, ugye a házam volt a fedezet, meg a, ennek, a, ennek a klubnak a fele, az egyik fele, azt le is nyúlták tőlem. De Úgy, most hol laksz? A, na, ez egy nagyon, ez most itt egy bonyolult kérdés, de mondom. Tehát a klubnak a másik felébe lakom, de na, akkor tehát a házam és a klub volt az egyik tedezett, ugye erre a, erre a hitelre, aminek a többszörösét, körülbelül a négyszeres értékét lopták el tőlem. A házam ugye többet ért, mint a, mint a amivel én már Jó, tartozom, magyarul, magyarul, hogy a ház is, és a két lakás is... Nem, a két lakásnak az egyik oldalát elvették, a másik oldala, az pedig maradt az enyém. Jó, Tehát, akkor ha az a kérdés, és arra kéne válaszolni egy percben, hogy hogy vagy, mert ezt kérdezte a hölgy, akkor nagyon jó, mi a válasz? Vagyok. Itt vagyok, kérlek szépen egy ingatlan eb ebbe a másik felébe, és képzeld el, hogy mivel hogy egy nap kettő darab ingatlanból lakoltatott ki a végrehajtó, a végrehajtó nő két éve volt arra, meg, a, meg az árverési vevőnek, mert addig húzódtak ezek a mindenféle peresügyek, összetévesztette a két ingatlan, mert ugye ezek két ingatlan egymás mellett van, és összetévesztette úgy, hogy véletlenül, az törte föl, ami a saját egyper egyesen. Én, megmondom őszintén, nem, én nekem nem volt meg az alaprajzom, meg a helyrajzi számom. Nekem rám a végrehajtó, hogy ezt viszi, és akkor én nagyon a másik szépen part... köszönöm. Ennyi fért nagyjából bele. Az a kérdés, hogy majd egyszer egy szerkesztővel, egy olvasó szerkesztővel, vagy mással, ez a történet könyvformájában megjelenik-e? én elterveztem, hogy megírok mindent, hogyha van hozzá segítség, aki ezt jól össze tudja rakni én nagyon szívesen együttműködök bárkivel, aki ezt úgy megírja, hogy van, mert igyekeztem okay. tényleg összefoglalni. Elég... A záró kérdése pedig Jó. az, hogy mi a metall most a műfaja? A metall ami nek a műfaja, tehát mit csinál? Hát e, tulajdonképpen túlélek. Túlélek, mert az időközben ugye ezért ez De mivel foglalkozó? Hát. Van, egy, van a, a fitness programjaimat, igyekszem az a rajongó vagy a követőimnek inkább az oldalamon, a Facebook oldalamon életmódtanácsokat adni. Igazából egy-egy munkánk adódik előadásokon vagy, vagy elhívnak ide-oda akkor nagyon szívesen adok életmódtanácsot és még egy kérdésem van, én nagyon régóta ismerlek téged Tudok. nagyjából hát mennyi ideje hát mondjuk minimum 40 éve elárulod, hogy hány éves vagy vagy megnézem a wikipédián Ugye én nem titkoltam, hiszen a Wikipédián ott van, aztán én vagyok az egyetlen, és sosem titkolta, 57. május 30-án születtem. Ba meg fiatalabb vagy, mint én, szia. Hát így van, bíróéca. Három szavazatot kérek. A kérdés az nagyjából 10 percig, vagy majdnem 10 percig beszélgettem bíróicával. Hogy megérte ennyit, vagy sem? Nyilvánvaló, hogy igen. Három telefont várok. Az a kérdés, Csaba, hogy bíróica, amit hallott, az alapján önök mit gondolnak? Jól van, vagy nincs jól? Három szavazatból. Kettő ugyanaz lesz, én erre vagyok kíváncsi. Önök hallottak egy hölgyet, akit vagy ismertek, vagy sem? Most pedig az a kérdés, az elhangzottak alapján, Bíróica hogy van? Jól vagy rosszul? 061-877-0877, aztán megyünk arra, merre akarnak. nincs jól a bírót. Egy. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt, Járk, nincs jól. Hát akkor már, akkor már nem. is kell harmadik, de van egy harmadik. Rendben van, akkor önök úgy döntöttek, hogy nincs jól még egy telefon lehetne, de az is már csak kettő egyre tudja módosítani. Bármilyen más témában 061 877 0877 Jó reggelt! Köszönöm, szerintem jól van. Köszönöm szépen! Ezügyben már nem várok telefonokat. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Egyáltalán Jó arra kérem önöket, hogy akkor másfél percen belül nem fogadok telefonokat, nem van tovább szavazás az ügyben, hogy hogy van Bíró Ica. Önök 3-0 arányban úgy döntöttek, hogy nincs jól, vagy 2-1 arányban további telefonokat ez ügyben nem fogadok. Ismét fogadok telefonokat, 061-877-0877, bármilyen témában. Ugye én nem sokkal 7 óra után arra biztattam önöket, hogy személyes történeteiket osszák meg másokkal is velem ebben a sorrendben. Hiszen most mindenki kép él egy kicsit, mint ahogy élt két hete. 0 877 0877 ma 2020 március 24-én kedden en 7-es 8 óra után. Ez a Kejfe minden, amit az aznapról tudni kell. A hallgatók és nézők, valamint Fiala János Rádió és tévéműsora mondják meg a szomszédoknak, hogy egészen addig, amíg lehet, a Kejfei Jancsi immáron tévéműsorként is funkcionál, és nézhető és hallgatható a Spirit efemen Promócióban magad uram, ha a szolgád nincs. Jöreged! Hello! Jöreged kívánok, János! Én csak annyit szeretnék mondani, hogy tegnap néztem a televízióba ott Viktornak a, hogy mondjam, parlamenti beszélgetését. Vagy hogy mondjam, olyan ideges, ötményes regényt úgy megsajnáltam, én azt hiszem rosszul lesz. Ahogy kézzel látva a Magyarország... Györeget! Haló, Györeget, kívánok! Györeget! Érdek érdeklődni szeretnénk, hogy egészségügyi problémákkal lehet-e? Holnap, holnap 8 óra után Bazsó doktor rendel. Én azért nem hallgatnám meg szívesen, mert én apámtól, aki orvos volt, azt tanultam, hogy laikus ne fogadjon be olyan panaszt, amivel kapcsolatban nem tud mit tenni. Mondjuk nem is panasz ez, hanem megy hanem olyan intézkedéseknek. Még egyszer mondom, holnap Bazsó doktor rendel, immáron két héten belül másodszor, akkor nyugodtan telefonáljon, és legyen szíves, el, ami foglalkoztatja. Köszönöm szépen! 8 és fél 9 között rendel Bajó doktor, aztán Duronelli, Péter rendel fél 9 Van egy ilyen katasztrófa műsorrend. Jöreged! Jó Jöreged! Jó A naffényvárosából telefonálok és ugye itt elég szégyen érte a városunkat. Még a napfényváros az? Róma, Nápoly, vagy hol van? Magyarországon. Szeged. Szeged? Oké. Okay. Szégy? Igen. Hát... Figyelek. Hát, talán rosszul vizsgáztam. Róvó a... ténykedés, ugye ami mostan maximálisan, a város szégyenének. Ja, ki meglátogatta tegnap a parlamentet? Nem, az más ember volt. A Ró László, aki műtött. Ja, ja, ja, igen, igen, igen, igen, igen, a rektor. Igen, de hát ha így nézzük, hogy a tegnapi parlamenti dolgot, ahol B. Nagy László beült a parlamentbe, hát ez a másik szégyenünk. De azt, amikor azt mondja, hogy szégyenünk, akkor azt mondja, hogy ez valamilyen módon ott helyben jelentős téma, és ez egyébként az érintettekre nagy valószínűséggel valamilyen módon hat? Hát ugye Szegednek az a bűne, hogy végig félig, meddig szocialista város, tehát itt megoszlik a vélemények, de itt most nem a megoszlása, hanem történetesen konkrétan azt mondom, hogy hogy mehetett be a parlamentbe egy olyan ember, aki karanténban van. Hát elmondta, nem, ő elmondta, hogy mi az indokkal. Ez maga... nem indok, uram. Én 35 évvel ezelőtt az állategészségügyi állomásnál dolgoztam, ahol én konkrétan tudom, hogy mit jelent az, hogy karantén. Seki sébe. Se tehát ezt, ezt ne politikailag magyarázzák fölül, hogy nekem be kell menni oda, hogy szavazzak. Korantén van, állj, istop húzzá haza. Ugye csak, hogy a történetet más is értse. Rovó úr valahol Tirolban, vagy ki tudja, hol volt sielni, Ezt követően még a veszélyhelyzet bejelentése előtt, ezt követően visszatért. Nem mondta el, hogy ő hol járt. Ő az operatív törzsnek a helyi vezetője, ő a Szegedi Egyetem rektora, gégész, aki operált is, miatta meg annyi orvos és mások kerültek karanténba, mert hogy róla kiderült, hogy koronavírusos, és az országgyűlési képviselővel is, aki az elmúlt időben önkéntes karanténba vonult, amit tegnap megszakított egy rövid időre, amíg feljött a fővárosba és beült a parlamentbe. Többé-kevésbé jól foglaltam össze a történetet? Nagyon nem. Akkor... két külön ember. Tehát a Róvó László, aki működött, működ, a Simon B. Az, vagy a nagy, B. Nagy László, ugye az egy önkormányzati képviselő, a Fidesz -szén színébe, és ő volt a parlamentben. Én ezt értem, de ők valamilyen módon találkoztak, emiatt került az úr karanténba. Ööö, igen. Hát igen, akkor annyira igen. rosszat még Jó. sem mondtam. Jó, rendben. Oké, nagyon szépen köszönöm a történetét. A szegedi önkormányzati képviselő egy sajátos interpretációját adta elő a karanténnak. Ezt egyébként az LGT is megénekelte a Kint is vagyok, bent is vagyok című dalában, ha nem is feltétlen erre gondolt akkor a szerző. 061-877-0877 1-877-0877 Jó reggelt, figyelek. Szép reggelt kívánok. Ez, ez a ATV Spirit? Ez az. Nos, itt a kejfeljön nézem, és akkor abba szeretnék egy megjegyzést. Megjegyzés. Benne vagyok? Ez így működik, nem. tehát ez nem olyan, mint más műsor, hogy leadja az ember a hölgyeknél a telefonszámát, mint valami kobátot, betelefonál, és már benne is van. Nos, akkor szép öregelt kiválasztanek, és csak egy, egy valamit szeretnék mondani, hogy most ugye bár van ez az influenza eléggé rossz időszak, és azt szeretném, azt a megjegyzést szeretném tenni, hogy van ez az ugyanaz katasztrófa védelem, amit létrehoztak, és nagyon szeretnek nyilatkozni mind a mentők, mind a, a tűzoltó helyett, akik ugye több száz éve kiharcolták ezt a megbecsülést, ugyanakkor jön ez a katasztrófavédelem, akik semmit nem csinálnak, csak nyilatkozgatnak, meg a úgynevezett sirénákat próbálgatják. És itt a helyzet, amikor igenis valamit csinálhatnának, és semmit. Köszönöm, hogy hívott! 061-877-0877, ma 2020 március 24-én, 1 perccel 49 után. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném azt a kérdést feltenni, hogy tubduskától eredt először a tengeri kígyótól a, ez a vírus. Na most hogy létezik az, hogy eddig is volt tubdoska, és most vírus vírushordozóvá vált? A kérdésem az lenne, nekem az az érzésem, hogy ez egy biológiai, mesterségesen lesz vírus. Ennyi, hogy ezt, ezt e, e, megkérdezni a többi, kedves hallgatótól. kitől, drága asszonyom, önnek Az a biológiai helyen? ismeretei alapján ezt a kérdést én karanténbaraknám. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy jó-e az az információm, hogy a reptérről, ha valaki hazajön, akkor valamilyen úton módon, ha feltételezi, hogy ö, ö, került kapcsolatba koronavírusossal, vagy volt a környezetében, akkor legalább az a minimum lenne, hogy megmérnék a hőmérsékletét, mert ez nem történt meg konkrétan. Tegnap egy barátom valaki hazaérkezett Manchesterből. Uh, maga a repülőtér a legkülönbözőbb közleményeket adta ki az ottani tumultuózus jelenetek kapcsán, de hogy milyen kötelezettségük van és milyen kötelezettségük nincs, erre nem tudok válaszolni önnek. Jó, hát mindegy, azért szeretném, hogy most olyan keresztül ezt tudják, minél többen. 0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, én nem tudom a repcerem milyen előírás van, de aki hazajön külföldről, annak mindenkinek otthon kell maradni. Én értem, de az a kérdés, amit a hölgy feltett, annak semmi köze nincs ahhoz, amiről ön beszél. Hát de van, Semmi! Ő azt kérdezte, a... hogy hogyan kell hazamenni. Azt Asszonyom. Én nem fogok rendet teremteni ebben a világban, mert eddig is főleg rendetlenséget csináltam, és a hátrabb életemben nem állna nekem jól a rendet, akarnék csinálni. Arra ott van meg annyi ember beleértve az osztályfőnök. De a rendetlenség fokozására most más műsort keressenek. Hozzátéve, hogy én arra kértem önöket, hogy ha akarnak, de ez önökön múlik, mesének történeteket az elmúlt heteikről. Vagy az elmúlt napjaikról, amikor sarkából fordult ki a világ. Megmondó emberekre, okosabbakra, az okosaknál, meg annyi más műsor van, amelyre, amelyek felhívhatók. Én nem tartozom ezek közé. Jó reggelt! Kívánok utoljára, mikor látta pszichológus? El kellene! Jó reggelt kívánok! Háló, jó reggelt, János! ha önt nem parodizálja le a gálvölgyi, vagy a baginacsa, hát akkor az nagy hülye lesz, mert magad nagyon ember. Ertem, a gálvölgyivel nagyon... Gál nagyon rosszban vagyok, vagy ő nagyon rosszban van engem, úgyhogy ő nem hiszem, hogy felvesz a repertoáriába. baginacsa, az egy másik kérdés. De azért a gálvölgyi nagyobb érdem. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt hát, megkérdezni. Ha egy légitársaság. Persze, legyünk konkrétan. konkrétan a vizet. Az a lényeg, hogy a Görögországban kiállási tilalom van. nem lehetne elhagyni. Összes szállodát bezárták a szénban, egy vagy kettőt tartítva. A vizet a mai napig enged foglalni kiáratát. De az nem biztos, hogy indul is. Jó reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Természetesen három hetes önkéntes karanténben vonult az illető. Jó, de a a, rendben van, aki betelefonált elnézést. Most a nyugalom megzavarására nem kizárólag az én műsorom alkalmas. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Vannak személyek, amelyek, akik egyébként önmaguk alkalmasak a nyugalom megzavarására, és ez egyáltalán nem, nem van szükség koronavírusra. 061-877-0877, ha nagyon sokan hívják a műsort, akkor be tud következni az, hogy vagy megszakad, vagy pedig, mint a példa mutatja, mintha nem is hívtak volna, de soha se legyen ennek a műsornak ennél nagyobb problémája. Jó reggelt kívánok! ha ha Figyelj! Tudnánk előre Én vagyok! Ön... Te hülyébb vagy, mint a gyurcsány. Én értem, de nem tegeződünk. De hogy is nem? Takarodjon ki a vonalból, és tegye Béreg. 061-877-0877. Állok rendelkezésre, szeretném önöknek elmondani, hogy akik most életükben először látnak Kejfej Jancsit. Én a Kalipszó Rádiót 1989-ben kezdtem, én akkor felvérteződtem ezekkel a telefonokkal, a Semesén Balázs és a Jáksó László még óvodába jártak, amikor én már e, rádiós ketrecharcos voltam, és máig őrzöm a formámat, ha nem is vagyok pontosan olyan fit, mint régen, kétszer gondolja meg, aki egyébként a szó virtuális értelmében a BNP ből akar átordítani nekem azzal, amit ma már egyszer idéztem, koronavírusos vagyok, leköhöglek. <coughs> Majd. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Figyelek. Ö, mondhatom? Na, na. Na, a következő... Én ö, saját magamtól vonultam házi karanténba, nézem az ön műsorát, már pénteken is hozzászóltam, és csak gratulálni tudok. Majd átadom. Ez olyan érdekes számomra, hogy olyan furcsa emberek léteznek a Földön, akik kritizálnak, próbálnak. Azok, ők ők mindig is léteztek, ők ott voltak a buszon, ott voltak a munkaéleten, nem ismertem. Adni embereknek pozitív vagy negatív tanácsokat. Nincs ez baj. Ilyenek de az, hogy be lesz, beszólnak emberek, de ilyen hogy van. értetek egy műsorban, ez is nevetséges számomra, de fizet... egy olyan műsor, ahol, ahol tudok nevetni a sok negatívum miatt, ami ér bennünket és hatás. Tehát euh, én erre csak ezt tudom mondani, sajnos dolgozni nem tudok, mert bezárták az üzletet, mert én a parkban dolgozom, és most jelenleg nem tudunk dolgozni. Gondoljál, bezárták a part. Maga ez a hát mondat ő... is, hát. hát Eljött azért, a csúnaipart. és ugye Éltem, én... emberekkel. A nő is közölt, hogy bezárt a fodrásza, és hogy nekem ezt tudomásul kell venni, én pedig tudomásul... Köszönöm tudomásul szépen, hogy hívott. Köszönöm. Én pedig ezt tudomásul veszem. Mindenkinek ez legyen a legnagyobb baja hozzátéve, hogy én ma már úgy ütöm meg azt a hangot, amit megütök, hogy közben nem szaladnak el velem lovak. Tehát amikor arról van szó, hogy ő nem megy fodráshoz, ott kettőnél a vásár. Egyrészt ő nem megy fodráshoz, de közben a fodrász meg bezárt és nem ön szántából. Tehát szolidáris vagyok minden fodrásszal, miközben ennek a szolidaritásomnak az így íg a világán semmi jelét nem tudom adni azon túlmenően, hogy ezt elmondtam. 061-877-0877 állok incselkedésükről. Azt írja XY, aki férfi, tisztelt fialaura tegnapi miniszterelnökében jelentés után megjelent azon Katás vállalkozások listája, akik a következő négy hónapra mentességet kapnak a listában. 9602 számon szerepel a fodrászat, kozmetika és 9604-es számon az egyé fizikai közérzetet javító szolgáltatás. Az én problémám az, hogy a lányom tetoválással foglalkozik Katás vállalkozás keretében, aminek besorolása 9609 egyéb személy szolgáltatás. a tetováló is közvetlen emberi kontakt mint mondjuk egy kozmetikus, logikus lenne ezek szerepeltetése is a kormányrendeletben az új munkahely, és bezár természetesen benne hat másik tetoválóval. Az kétségtelen, hogy ez a probléma marginális, de pont az én környezetemben sok ember pillanatnyi megélhetése függ ettől. Ilyen helyzetben az is logikus, hogy nem fognak rendeletet módosítani néhány tucat ember miatt. Annyit szeretnék kérni, ha ez műsorában érdekes, hogy esetleg vesse föl, mit tehetnek hasonló problémával szembesülő emberek, hova fordulhatnak. Köszönettel xy Férfi. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Önnek is. Igen? Köszöntem. Én is. Én is, és bele lehet kapcsolódni ebbe a tévéműsorba? De hát már benne van asszonyom. Bocsánat, én még ilyet nem csináltam. Hát én se csináltam még ilyet, higgy el. Tehát most ketten vagyunk így páratlan helyzetben. De, de hát én egy betelefonáló vagyok, és önben kit tisztelhetek. Hát én vagyok a műsorvezető. Igen, igen. fialaur. úr. Hát fiala úr az túlzás, igen, fialajános. Hát üdvözlöm, és hagybocsásam bocsássam előre, hogy én nagyon tisztelem. Nem tudom, miért, de jól esik. Miért? Úgy amlok. Figyelj, én bennem semmi tiszteletreméltó nincs. De es, ezen esünk túl. Jó, akkor menjünk. A, nem tudom, bocsánat, hogy milyen típusú kérdéseket lehet feltenni. Bármilyen vagy, típusú kérdéseket. Bár, akkor ugye halljuk, hogy naponta arról van szó, hogy segítsük az időseket, és hogy, hogy amennyire lehet, hát könnyítsük meg az életüket. Uh -huh. Hát egy nagyon-nagyon érdekes dologról szeretnék beszámolni, és ez így volt igaz. De kb. saját magát is hallja, azért beszél ilyen lassan. Igen, értem, mert igen, ez, ez kicsit zavaró. Nem baj, csúszik a biztos. De ha magát lehalakítja, akkor nem fog csúszni, és ja, jó, egy kicsit akkor kicsit előrébb leszünk. Nem jó, teljesen. Jó, bocsánat, bocsánat, Nincs miért, figyelek. E Ugye itt a ház előtt egy nagy, hát ilyen leburkolt kőrész van, ilyen tér, és hát egy, miután ki van téve egy tábla, hogy mindenki arra használja a társas ház közös tereit, hogy úgy használja, hogy senkit ne zavarjanak, immár hat és fél éve küzdök, küzdünk azzal, hogy hogy itt ne legyen focizás, andalírozás, és van bizony egy család, aki konzekvensen. Engem direkt provokálva, mert már többször kértem, és hangsúlyozom, olyan helyen dolgoztam 36 évig, ahol szülőkkel és mind a beteg gyerekekkel, hál' Istennek, nagyon jól megtaláltuk a hangot, és azt gondolom, hogy ennek a mai napig is vannak felém visszajelzései, és kértem, hogy ne itt randalírozzanak, miután a hölgy ugye elmondta. Oké, okay, rendben van, lépjünk egyelőbbre. Mi az, ami most külön aktualitását adja ennek a történetnek? hogy úgy lehet segíteni az öregeken, hogy ne provokáljuk, ha nem akarunk... Miben áll talál, ez a randalírozás? Ne áltsunk. Hát mondjuk a foci labda, ami dübög, amiben nem és kell... És most levudati. is fociznak? Hát persze is, a felnőtt is, felnőtt családtagok is. vannak. Szóval, és kérte már őket, így. hogy ne ott focizzanak? Hát körülbelül hat és fél éve. Ezt és mit válaszoltak? Ő... Jó, azt inkább nem mondom. Most a legutolsót mondom, azt mondta, hogy jó van, menjen be maga vén rohadt köcsög. Na most megkérdezem, ilyen élmény után egy ember is, ki lenne, aki bárkitől a legkevesebbet is kéri a környezetében. Én ezt meg tudom érteni, köszönöm szépen, nagy telefonát, ez koronavírustól teljesen függetlenül is borzasztó önnek, ennek a mediátori helyzetét én most nem tudom megvalósítani, mert hogy nincsenek itt ezek a randalírozók, ha itt lennének, akkor megismerkednék az ő indokaikkal is, és megpróbálnék békét teremteni, nem feltétlen koronavírusos periódusokban, hanem úgy általában, de sajnos ez most nem áll rendelkezés így nem tudtam másféleképpen segíteni önnek, mint hogy meghallgattam, és hát itt nagyjából a lehetőségeim véget is értek. 061 0877 I hurt myself today. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Én Zsoltadjok, üdvendorom János! Én úgy tudom, az önbeált a csebe kicsit balra húz, ez nem probléma, neki neked. Mi húz balra? Ah. Mi húz balra? Ha és nagyon csúszásban vagyunk. Akkor le kéne halkítani a tévéjét, és beszélni a telefonban, és akkor hallani fogjuk-e imást? Mi húz, okay. mi húz balra? Úgy tudom, hogy az ön Nekem nincs balra. beállítottságom, uram. Jó. Hát Nem, ő jó. Nem jó, érve. mert ön azt mondja, hogy balra húzok, miközben ma, amikor az autót vezettem, különösen figyeltem, hogy tudjam tartani a sávot, se jobbra, se balra. Öl látott engem ma közlekedni, és kicsit húztam balra? Nem erről van szó. Hanem Nem miről én van én szó? Én az ön véleményét a szó kimondó ember is az rendkívül tisztelakom. oké okay, rendben van, a... akkor majd legközelebb ezzel kezdj, és utána folytathatja. Barra húzok. Tudja, mit húzok én magának jobbra is. Előre, hátra, amerre akar. Nincs olyan irány, amiben ne húzok. Arra a rövid időre, ami hátra van. Hat szórakozzak már azzal, hogy húzok minden irányba. 061, 877 087. Egyébként ez úgy lesz majd, hogy hétfőszerda a péntek csinálok műsort balra húzóknak, kedden csütörtökön pedig jobbra húzóknak, legközelebb pedig fordítva, hogy véletlenül sem maradjanak kevesebb műsorral a jobbra húzókat, kedvelők. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Önnek is! Én a Fiala János te de, műsorában telefonáltam. De ön már benne van. Igen, Igen. köszönöm. Na, de meg kéne, valamit folytatni kéne, mert nincs egy külön ajtó, amit ki tudok önnek nyitni, és akkor hirtelen meglátja magát. Figyelek! Jól van. Én csak azt szerettem volna mondani, hogy balra húz, vagy jobbra húz, teljesen mindegy. 69 éves vagyok, és mélységesen tisztelem a fiala János De mi? könnyűgöm, mit tisztel egyenes, bennem? Az egyenes beszédét, a szókimondását, Komolyan mondom, a... előbb-utóbb berakom magamat valami állat kezdve. Fiala, de figyelj, ne, ne ásítsál, kedves Csaba! Annak idején, amikor a komlósi oktatási stúdióban tanítottam, vagy azt megelőzze még a Havasnál, megmondtam, hogy aki ásít, az menjen ki, mert egyébként az ásítás ragadós, és előbb-utóbb elkezdem a magam műsorát unni. De tényleg, szóval, hogy meglátom magamat, egy ilyen ki van írva, Fiala János Barrahúz, Közép-Európában él, szereti a nem tudom micsodát, Tiszteletre méltó állatfajta. Kenyer az egyenes beszéd. Nice. Ne hozzanak már zavarba, az Isten áldja meg magukat. Ha már, akkor inkább szígyanak, de az sem muszáj. Ne rólam szóljon a műsor. Figyeljenek, 63 éves vagyok, üzöm ezt az ipart, mint egy rendes miskolci kurva, több mint három és fél évtizede, hogy jók a lábaim, már hozzá vagyok. Szokva ha nem lénének jók a lábaim, akkor nem lehetnék miskolci kurva 35 éve. Bár ahogy öregszem, egyre gyakrabban epilálok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Azt szeretném mondani, Klári vagyok, hogy tegnap a polgármesteri hivataltól kaptunk kettő darab maszkot, és ennek én nagyon örülök. Melyik kerületről van szó? Jaj, nem a fiolat, de de, de, de, de csak nem mondta, hogy melyik kerület. én Sződligeten vagyok. Sződligeten. És kitől kapta? A polgármesteri hivatal küldte, küldte egy ismerősöm, hozta, azt hittem, hogy ő hozta, és azt mondta, nem, a polgármesteri hivatal küldött kettő darab szájmaszkot ketten vagyunk a férjemmel. És köszönjük szépen. Örülök az örömének, de nem tök hülye érzés egy ilyen szájmaszba lenne. Én vettem egyet, de még soha nem vettem föl. Nagyon. <gül> Nagyon hülye érzés. Kicsit olyan érzés lehet, mintha az ember permanensen bankrabló lenne, nem? <gül> Igen, van ilyen, van ilyen érzés, de hát kénytelenek vagyunk, mert hát idősek vagyunk, és hát muszáj. Ha muszáj kimenni egy kis valami akkor ke, föl kell venni. kellett vennem a magjaimat, mert az egész éves termésen tőle, és akkor muszáj volt fölvennem. Jó tette. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam nagyon szívesen. Nagyon szívesen megteszem máskor is, ha van mondandója a világnak. 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Benne van a műsorban? Ö Értem, akkor nem nézem a tévét. Hát még nézheti, akkor nem lesz benne kevésbé. De nem azt látom, amit értik. Jó. Azért hívom, mert nagyon élvezem ezt a műsort. Most kapcsoltam ide, nem tudom, hogy mi a téma, vagy Nincs bármi téma. lehet az a élet. Téma. Az élet. É, é, világos. Ö, először is havra az iróniájához. Nagyon az tetszik. Apukám én is követlen. ilyen vagyok. Valószínűleg Én nem vagyunk testvérek, de akkor valószínűleg az ő szülei és a Nagyon tetszik. Néha egy picit túl, de hát tele van nem százasokkal ez az ország. Nagyon Mondanék egy példát rá. Én egy olyan házban lakom, ami ház, és nekem nagyon tetszik ez, a, ez, a, ez az esti zenével kombinált taps. Na most... Gondolkodtam rajta, hogy kinyitom az ablakomat, és így tapsolok. Csak tudja, ez a környék nem az a környék, amúgy egyébként Pesten vagyunk, és nem messze tőlem is ö, ö, szokták ezt így esténként. És így eszembe jutott, hogy kinyitottam az ablakot, és úgy hallgat a sötétség, meg a csend, meg minden, hogy... Mit szólnának hozzá? Tehát lehet, hogy engem elővinél a mentő, ha én itt egymagamban egyedül vagyok. Egy meg, taksát. és nem fogja elvinni semmilyen mentő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Tiszeinokáról beszélek. Ájjájájájá, várj a pillatra. Először is, ha akitsa le a tévékészüléket, vagy ami, ami szól? Igen. És árulj el, hogy honnan telefonál? Tiszeinokáról. Az hol van? Ó, oh -oh, már itt beszélgetünk, ez igen. Na Erre mit gondoltad, is... hogy melegítünk, mint régen a varrúgat? Nem, nem, nem tudtam, hogy itt majd visszahívnak, vagy egyebek. csak. És senki nem hívja önt vissza. Itt telefonál, benn van az adásban, aztán kirepül belőle, mint egy fecskemadár. Igen, igen, úgy vettem észre, jó? Na, sok gondolat bármelyek. Azt nem mondta meg, hogy ez hol van? Tiszeinoka, Cibakháza, nagy Rév, Tiszeinoka, tiszakűrt Cserkeszöllő. Hát uh, Alföld. Figyelek. Szolnok megye. Köszön. A Köszönöm. Szolnok megye. Ed eddig hálás vagyok, mert fogalmam se volt, hogy van egy ilyen település, de ez az én butaságomat mutatja. Figyelek. Igen, hát akkor ha elmondhatnám, valami 150 éves térképen uh, 20 évvel ezelőtt megtaláltuk. A helyi térképeken, illetve az uh, aktuális térképeken nem volt meg, de mostanság újra feltüntetik. Oké, rendben van, menjünk tovább. Még a fogorvossa tudta, hogy hol vagyunk, adünk tőlem csak 20 kilométerre van. Na jól van. De aztán Na, sikerült az... megtalálniuk egymást? Igen. Hál' is, igen. Igen, no. igen. Most is szegnap is nála voltam, sajnos. Na, szóval sok gondolat bánt engemet. Hát, hogyha erről lehet beszélni az elmúlt 30 évről. Szóval én annak idején egy 20 évvel ezelőtt mondtam a gyerekeimnek, akkor nevetve, hogy a rendszerváltás áldozatai vagytok, sajnos 30, 35 évesek a gyerekeim. Sajnos ez mára Már mi miatt az aktualitását a telefonjának, hogy rájött arra, hogy jön három és fél évtizedes bánat bánsa. Egy, egyszerűen az, hogy megláttam a műsort, nem a, értem. eddig a műsorról. És e, e, szoktam a fórumot is nézni, dolgozni is járok, még egyelőre. E, Kicsit olyan de, a beszélgetésünk, mint hogy ház eladó gáz az udvarban. Igen? Mert mindent el akarok. Igen, azt tapasztalom. Tehát most egyszer el akarja mondani az egész. Ön hány éves? E, hát, hát van, és dolgoznom kell. Mikor? Mert hánytól? Mert mi a nyugdíjat, hogyan? Most 8 óra 40 van. Hánytól kell dolgoznia? Két nap Szabin vagyok, mert el akartam menni Pestre a gyerekekre, de lelőttek, illetve lelőtték a dolgot. Így aztán elmentem a fogorvoshoz. Ma meggyógyulok. Ma meg fölhívott engem. De mi bántsa alapvetően? A alapvetően e a az általános dolgokkal kapcsolatban az, hogy... Mi az, hogy általános dolgokkal kapcsolatban? Az Isten ágya már meg. Mi az, hogy jó, általános dolgok? Jó, akkor, akkor, akkor alapvetően az bánt, hogy, hogy e e itt... E Bármiféle, én nagyon tartok attól, hogy ha... Mondjon egy mondatot, Viktorban... aminek van egy egyszerű eleje, közepe és vége. Viktorban, Orbán 4 -4. Viktorban nagyon csalódtam. Értem. Az egész... Nagyon szépen köszönöm. Én kívánom önnek, hogy azért ennél nagyobb problémája a közeljövőben ne legyen. Különös tekintettel arra, hogy önnek Orbán Viktor nem rokona. Ön 60 éves, szerintem hosszú életű lesz. Lesz még olyan rövid idő, vagy hosszú, amikor Orbán Viktor nem lesz miniszterelnök könnyen lehetséges, vissza fogja sírni ezt a 2020. március 24-i napot, amikor önnek a legnagyobb problémája Orbán Viktor volt, bár nincs egyedül ezzel a helyzettel, sokaknak Orbán Viktor a legnagyobb problémája. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Az előbb beszéltünk. Az Akkor, ablakból való tapsolás volt. De elköszöntem öntől, nagyon kedves, köszönöm szépen, csak nem tudok másféleképpen elköszönni. A misorból még 3 perc, 50 másodperc, szóval hátra, aztán fölívom Nemes Gábort, és uh, valamilyen módon, nem szegény Vadai Ágnes tegnap a róna Egon, még képtelenetből köszönt mint hogy ön, elköszönök önöktől, de hát róna nálam sokkal udvariasabb. 061-877-0877, már nem sokáig... Mármint a tévénézők számára, a rádiónézők számára sem, mert akkor meg Nemes Gábor lesz, az a beszélgetés pedig nem interaktív. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ez a szolgáltatás, ez egy különleges szolgáltatás, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, nagyban függünk attól, hogy a koronavírus hogy tesz be, úgyhogy reménykedjünk, hogy holnap is találkozunk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, történeteket vár. Így. Akkor mondom, kertő darab 20 éves gyereken van ikrek, két különböző iskolába vidéken tőlünk, több száz, öt, öt, igen, 500 kilométerre. Nagy a gyerekeket hazahoztuk, meg kidobták őket az iskolából. Majd két nap múlva visszamentünk, mert a kollégiumból is kidobták őket, Ö, múlt hét szerdán az egyik iskolába kötelező gyakorlatra visszavittem a gyereket ismételtem, mert azt mondták, hogy hát mégiscsak iskolai idő van, ö, nehogy azt higgyék, hogy szünet van. Ott toporogtam az iskola előtt 5 óra hosszat, majd majd hazahoztam a gyereket. Ez volt 10 napja. A gyerek most eskanyarba fekszik, az ágyon fáj, has a hasa fáj, a feje. Nem akarok mást mondani, de nagyon talam van mindenem most már ezzel. Ezzel a fejetlenséggel, ezzel az összedisztasággal, előre nem gondolkodással, Oh, na, Le lehet, hogy olyan baja van a gyereknek, ami semmi köze nincs ez, de értem a gondját. Köszönöm, hogy hívott. Jó reggelt kívánok! aló jó reggelt kívánok! Én ne szeretném megkérdezni, hogy lehet-e egy olyan közölni, én kutyatartó kutya vagyok, tehát vannak kutyáim, és arra szeretném kérni, ha lehet önnek módja van arra, hogy bemondja, hogy a kutyások ugyanúgy figyeljenek azokra az előírásokra, mint amit az emberekre kívánnak. Ugyanis a kutyát ugyanúgy megsimogatják, nem fertőzi meg a kutyát, viszont a szőrén hordozhatja a vírust vagy bármit, és akkor a másik embernek hazahozza, és itthon lehet Róféva. Nagyon szépen köszönöm, nem is kellettem hozzá én, a saját hangján elmondhatta ön. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én beszéltem az először én nem jogorvoslatot kértem, hanem beszerettem volna mutatni, hogy miért vannak sokan öregek az utcán. Köszönöm én... szépen! Még egy telefonra van mód, 68 másodperc múlva a műsornak vége lesz, és onnantól kezdve megmarad a rádióműsor magában. Elérhetőségem mindazok számára, akik valamilyen módon fel akarják velem venni a kapcsolatot, dörö, úgyis mint doktor, kis d kis r, pont, fialajanos a nevem, kukat, gmail.com. Ha a szerencse, az Úristen, az ATV, a Spirit TV nem, nem feltétlenül ebben a sorrendben azt akarják, akkor holnap reggel is találkozunk, nagyjából 4 8 -5 -5 perccel. Én minden esetre útra készen leszek, nagyjából negyed hét után, hogy ide beérjek. Most pedig elköszönök a tévénézőktől, a rádió hallgatókodnak pedig felhívom a figyelmét arra, hogy felhívom Nemes Gábort, aki ad egy nemzetközi körképet, aki most telefonál, vele azért nem beszélgettek, mert ha Netán a tévét nézi, arra 13 másodpercre nem húznám bele egy csőbe. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt napokban való hozzám való jóságot. Egy élmény volt. De tényleg? Fontos dolog az, hogy ki az, aki itt az emberrel szemben áll. Kösdekedett, hogy ez, ez nekem is szokatlan, még akkor is, hogyha úgy viselkedem, mintha a világéletemben így csináltam volna a rádiomisort. Szia Gábor, lehet? Hát figyelek, csak akkor kérdezek, ha muszáj, és szerintem kilenckor nem fogjuk abba hagyni, megyünk tovább, tehát nem, nem kell kétszeres sebességgel beszélned. Mi az, amit téged most ebben a... Ezt a helyzetet hogyan jellemeznéd a te életedben? Ez bír bármilyen rendkívüliséggel, vagy valójában mennyiségi különbség van, nem minőségi? Nem, azt hiszem most van egy minőségi különbség is, mert mert világméretű. Tehát korábban Európa volt a fókuszban, aztán valamikor csak Amerika, Ázsia, afrika hát most arról még nem beszélünk, mi lesz itt, hogyha Afrikában berobban a dolog, és úgy látszik, hogy kezd meg, most hallottam, hogy Myanmarban, Burmában is már megvan az első, na most én nekem van fogalma a már egészségügyről, hát nem tudom, hogy mi lesz. Szóval, azt hiszem, ez azért új. Ez, ez az, ez az ami, ami egy kicsit, kicsit más. Tehát itt tényleg nincs, gyakorlatilag nincs egy sziget, ahol, ahol azt mondhatod, hogy na jó, hát ott volt azért más. Amikor az ENC főtitkára, a guteres azt mondta, hogy eljött az ideje annak, hogy a háborúkat hagyják abba, mert hogy most más háború van, szerinted lesz egy rövid periódusa a Földnek, amikor ez foglalkoztatja, és nem lesznek háborúk, vagy ilyen nem lesz soha? Hát, most ez a jóslás területe, de sajnos az a baj, hogy akár válság van, akár nincs, akár korona van, akár nincs, valahol mindenki a saját formáját adja. Ebben nem vitatkozom veled. Pont erről beszéltem a Krisztával, hogy nézve a Facebookot, amin én alapvetően legelek, de nem veszek benne részt, a baldóverek, a számúra baldóverek is, Naponta, két naponta hasra esnek, egyszerűen abból adódóan, hogy valami olyasmit mutatnak meg magukból, ami valószínűleg korábban is megvolt, csak a szűkebb környezetük látta, és én nem tudom becsukni a szememet akkor, amikor az orron vagy a szemem láttán esnek hasra, a legfeljebb nem kacagok rajtuk. Jó, én most nem a magánemberekre, hanem a politikusokra. De a a politikusok meg Persze, az jó, csak mert azt kérdezted, hogy majd most magukhoz térnek, és azt mondják, hogy jó, akkor most nem háborúzunk, mert itt most egy nagyobb baj van. Én attól félek, hogy az ő számukra ez a baj még mindig nem elég nagy ahhoz, hogy letegyenek azokról a tévés és egyéb eszméikről, amelyeket koronavírus nélkül is követnek. Én ezt látom. Ami azt is jelenti egyébként, hogy vannak országok, ahol pont ezért a koronavírusra koncentrálnak, mert ők egyébként is eddig is a problémákra koncentráltak, és nem mindenfajta hatalmi játékra, vagy, vagy korrupcióra, vagy, vagy hát ilyen negatívnak kikiáltott célokra. És van, aki, aki mindig is ezt csinálta, és most is ezt folytatja, és, és ráadásul ugye mindenből azt a következtetés vonja le, hogy ugye megmondtam, mert ugye egy, egy, egy ilyen tényleg egy, majd olyan vígjátékú, ha, ha nem lenne, de a dolog, figura ez ügyben Trump, aki minden nap elmondja, hogy én egy zseni vagyok, én mindent erről láttam, én mindent jól csináltam, miközben minden nap mást mond. És úgy látszik erre, vannak vezők, tehát van, aki elfelejti, hogy mit mondott előző nap Trump, de hát nem csak őt lehet említeni. Tehát én azt hiszem, hogy az a baj, hogy, hogy Valószínűleg ahhoz még nagyobb válság kell. Tehát eh, valami olyan, ami, ami mindenkit, eh, amikor minden más elmúlik, eh, minden más eltűnik. Tehát amikor egy cunami egy van, és, és, és mindenki úgy. Jó, az azért abban egyezünk meg, hogy ez már határeset, ami most van. Igen, de még mindig nem az. Még mindig nem az. Tehát eh, még mindig összeülnek a minisztertanácsok, még mindig összeülnek a mindenfajta vezérek, még mindig mindenki gyakorolhatja azt a hatalmát, ami van neki. Jó, de hát arról beszéltünk, hogy ez mindig meg lesz, amíg emberek vannak. Tehát ahhoz meg M kell, hogy halljunk. Igen, de csak azt akarom mondani, hogy ha ha, ha, ha ha ledobják az atombombát, az mindenkit egyformán éri. Tehát ez a válság is elben mindenkit egyformán érint, de, de azért mégis látjuk, hogy, hogy vannak, vannak olyan szervezetek, országok, társaságok, amelyek a régi szabályok szerint működnek. Úgyhogy azért ez, ez, ez, ez nem, még, mindig nem, még mindig nem akkora válság, most ez, ez durván hangzik, de ez így van, még akkor is, hogy a személy szerint egy csomó embernek a tragédia, mert ha... Elnézést meghalt... a szó átvitt mi az, amit hiányoz? Mitől lenne ez még nagyobb? Nem, én azt mondom, hogy nem érj el azt a fokot, amikor a, a, a, a skorpió elfelejti azt, hogy Ebben, ő... Gábor, figyelj, én nagyon sok emberrel beszélgetek, és még több embert figyelek. Ennyire labilis az a, az a környezet, amelyben én élek, még sohasem volt. Ez igaz, ez igaz, de, de ettől még a világ sokkal nagyobb. Tehát az a környezet, amiben te élsz, az azért egy nagyon szűk kör, még akkor is, hogy egész Magyarország benne van. Oké, okay, rendben van, de ezt a labilitást érzékelem a világban is. Tehát van egy hullámzás Igen. az egyik pillanatban jó állapotban van, a másik pillanatban rossz állapotban van, és ez most olyan sűrűn követi egymást, ahogy korábban nem. Ez igaz, de még mindig ott tartunk, hogy, hogy még nagyon nagyok a, a regionális és egyéb különbségek, és mint ahogy nagyon nagyok a, a reagálások is, tehát van a különbségek. Ez, ez is egy érdekes rá, hogy kezdnap olvastam egy a Európai Uniónak, pontosabban a politikónak, de hát egy lényegében a, az Európai Unióval foglalkozó újságra van egy, van egy hírlevel. És, és ebbe, ebben ottan hát általában ilyen stílusban szoktak a dolgokról beszélni, és, és ott olvastam egy mondatot, ami úgy jellemző. Most nem azért jellemző, mert, mert pont Magyarországról szólt, hanem mert azt támasztja alá, amit mondtam, hogy lényegben mindenki ugyanazt csinálja, mint eddig független attól, hogy milyen a helyzet. És a, a, a, az valahogy úgy szólt ez a, ez a mondat, hogy, hogy vannak vezetők, már politikus országok vezetői, akik veszélyhelyzetben külön hatalom nélkül is tudják vezetni az országot. Vannak mások, akikben az ellenzék megbízik, és nem gondolja azt, hogy vissza fog élni a hatalmával és van Orbán. Na most ez ebben tulajdonképpen az érdekes, hogy semmi új nincs benne, tehát ehhez nem kell koronaválság. Ez, ez, ez mindig így van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy még az a szín nincs elérve, amikor, amikor, amikor ö, mindenki átváltozik, vagy ö, ö, Gáború, figyelj! Ebben, Ebbe óvattal menjünk bele, mert én alapvetően külpolitikai szakértőként hívtalak föl téged. Jó. Nem, ne, nem a belpolitika miatt. Pszichiáternek ott vagyok én. Azért az a, az a tapasztalat, amit én az évek folyamán szereztem, azért az ez engem az ügyben, hogy a mostani periódus egyebek közt azt mutatja, hogy emberek alapvetően, tehát én nem éltem a második világháború alatt, én kataklizmát ö, olyat, mint ami most filmeken láttam, és most se vagyok a kataklizmának az epicentrumában. Azt lehet látni, hogy azok a politikai szereplők Magyarországon, akik közelebb vannak ennek az epicentrumához, vagy uram, bocsán, benne vannak, azoknak az emberi minősége ebben a periódusban eddig nem változott meg, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy holnaptól ne változnának meg. Azt lehet tapasztalni, hogy mindaz, ami történik, egyelőre belülük olyan változást, mint amit te is szeretnél látni, nem váltott ki, és ezzel lehet csodálkozni, vagy lehet azt mondani, hogy az emberi természet ilyen, de ez a része, ez valójában pszichológia. Jó, nem, hát a kérdésed az volt, ugye, amiből kiindultunk a kályha, hogy Én azt mondom neked, mondja, hogy tenet néztem a parlamentet, ott senki nem futott alapvetően jobb formát annál, mint amilyet korábban futott? Én ezt, ez ez így, lé... ezt lehet, én nem nézem Én, én veled ellentétben nem nézem a magyar belpolitikát Fogalmam sincs sorolni De sólom, akkor Orbán Viktorról beszélsz, akkor tudni kell, hogy ő mit csinál Bocsánat, én idéztem egy külföldi vélemény. De nekem egy, de nem érdekel a külföldi vélemény, amikor itt vagyok, és látom közelről azt, amiről valaki beszámol, miközben nekem nincs szükségem arra, hogy valaki külföldről nézze az Orbánt, amikor tudom közelről nézni magam. Amely vélemény azt támasztja alá, hogy mindenki a maga formáját Így, így Semmi, így, más. Így, így, így, így, Semmi más nem mondtam, és, és ugye abból indultunk ki, hogy... De a, úgy, a Trump ki, is a saját formáját fújtott el. hogy így van, hogy azt Ugye úgy kezdett sőt, hogy akkor most lemondanak a háborúról is, és azt mondtam, De hogy csak nem. csak kérdeztem, és Mert ez a guteres mindenki... kapcsán... Én. És ez a válaszom, hogy nem mert mindenki a saját formáját hozza. Abszolút továbbad. abszolút. De annyira egy nyelvet beszélünk, és most vissza fogunk térni oda, ahonnan indultunk. Hogy én egy kerek hetel kértem a Csepelit, hogy beszélgessünk arról, hogy van-e olyan konfliktus, amely konfliktusban az emberek félreteszik mindazt, ami egyébként lényegtelen, a konfliktus legyőzése érdekében, és ugyanakkor, amikor téged is lemondanak, őt is lemondtam, mert elsodart engem az élet. Aztán a beszélgetés vele nem jött létre, amit egyebek között azzal is tudtam magam számára megmagyarázni, miközben a Csepeli ritka okos ember a Facebookon meg annyi olyan megnyilvánulását látom, amire ő azt mondja, hogy viccel, miközben én azt gondolom, hogy oké, okay, viccel vagy nem viccel, de közben pont ugyanolyan dolgokat követ el, mint amiről ő egyébként mások kapcsán szigorú véleményt mond, és ez némileg e, hát nem tudok jobb szót mondani, hitelteleníti őt, miközben az ec természetesen ettől független nem e, Vanom kétségbe, mert egy egészen fantasztikus elme, de rájöttem arra, hogy olyan dologban nem fogom őt kérni megnyilvánulni, amiben úgy tűnik, hogy maga is ludas. Most tehát ott tartunk a veled való beszélgetésben, hogy a világpolitika szereplő embereknek a magatartása érdekes módon alapvetően nem változott ebben a szituációban miközben az alattuk lévő vagy az általuk irányított ország egészen más képét mutatja mint amilyet egyébként mutatott három hete Így van, Trump ugyanúgy kezeli a koronaválságot ahogy kezelte a egyéb válságokat vagy egyéb nem válságokat, egyéb ügyeket pont ugyanazt a figurát látjuk ugyanazokkal az elvekkel ugyanazokkal a módszerekkel és ugyanazokkal a, a, a elképesztő kísérő jelenségekkel. És ez áll a többi politikusra is, nem véletlen. Azért, ugye itt volt a Merkelnek a beszéde, meg a, ami egészen más volt, mint amihez mi hozzászoktunk, de ami azt tükrözi, ami Németországban folyik. Tehát ugyanaz a tárgyalagos nyugodt, ö, ö, hogy mondjam, a, a probléma megoldására koncentráló, és, és nem mindenfajta hátsó gondolat nélküli ö, hozzáállás, is, és ezt hozzák a németek, nézem, hogy mit csinálnak a spanyolok, akik, akik még most is persze veszekednek, hogy ez is egy érdekes dolog, ö, a, a, a spanyol nacionalisták továbbra is nacionalisták, az ellenzék továbbá és ellenzék, de azért valami minimális szintet, tehát itt látszik, hogy a spanyol társadalom azért egy fokkal mégiscsak érettebb, valamilyen minimális kooperáció szintet, ami abban legalább, ami mindenkinek érdeke, abban azért biztosítanak. Mi az, ami, mi az, ami változást idézett elő, és közben nem ö, az országvezető politikusokat látjuk? Mi az, amit te látsz? Hol? A világban. Mennyire mutatja ma más képét a világ, mint amit egyébként mutatott két hete? Mi az, amire te Hát az a, ugye, az máshogy, ha mindenki egy olyan világban néz bele, ahol nagyjából minden megy előre, egyre szebb minden, egyre jobb minden, egyre több felé utazunk, egyre többet konzumálunk, egyre többet látunk, olvasunk, minden sokkal könnyebb, ahol... Polgár fogja magát, és a hétvégére kiugrik Barcelonába, ami egyébként úgyse lett volna folytatható szerintem tovább, mert én ott élek Barcelonába, hát szerintem békeidőben, tehát nem a vírusidőben Barcelona már most túltelített. És hogyha ez még tovább fokozódik, akkor nem tudjuk mi lesz. Ennek valószínűleg vége. Tehát ennek attól függetlenül van vége, hogy most mikor ér véget a válság, mikor ér véget a koronaválság, mikor ér véget az azt követően nagy gazdasági válság. Valószínűleg bizonyos szempontból az emberek rádöbbentek arra, hogy egy, egy, egy falba ütköztek. Tehát az a fajta fejlődés, az a fajta gazdagodás, az a fajta életmód, amelyet vittek ezt, Hosszú távon nem telt adatok. Ennek egyébként része volt egy egészen más területen, ugye amikor a klímaváltozásról volt szó, ami most, most senki nem beszél, de hát azért továbbra is itt van. Jó, de Tehát a klímaváltozással kapcsolatban pont arról volt szó, hogy éppen az életmódváltozásból adódóan az adatok azok egészen mások, és hogyha most minden így maradnak, akkor könnyen lehetséges, hogy a klímaváltozás sem következne be olyan sebességgel, Hát, azt, hát, de nem marad. hát azt, ez az nem marad. van, de, de maga, maga a hatás mégis ez? Jó, de ez egy nagyon rövid távú hatás. Tehát ettől még, ha, ha minden helyre állna ugyanúgy, ahogy, ahogy előtte voltak ugyan ugyanott lennék ahol előtte voltunk. De valószínűleg nem lesz. Tehát valószínűleg, valószínűleg itt egy változás lesz azért, mert ez a, ez a töretlen optimizmus, ez a... Ez a ö, nem is tudom, hogy nevezem ez a... Nem a globalizációban, hanem, hanem ebben a, a, a, a, a világ exponenciálisan ö, bővül, és jobb lesz, és gazdagabb lesz, és nem tudom milyen. Ez ennek vége. Ennek, ennek egy... Nem egy hosszú idő, nem tudom mennyi időre, de nem csak azért van vége, mert, mert a válság, meg, meg, meg a koronavírus, mert szerintem az eltűnik, akkor is ezt újra kell gondolni, és ennyiben ez egy ilyen katalizátor lehet, hogy ezt újra gondolják, az biztos, hogy nem lehet ott folytatni, ahol abba hagyták. Például azért nem, mert többen mondták, most ez egy, ez egy mellékszál, hogy a globalizáció azt jelenti, hogy előbb-utóbb ilyen vírusok végig fognak söpörni a világon. Hát ezt, ezt, erről már filmek készültek, ezt a szakemberek évek óta mondják, elvileg erre föl kellett volna készülni. Voltak mindenfajta tervek erre, tehát ez nem valami olyasmi, ami hogy hirtelen derültékből jött, Mindenki azt mondta, hogy lesz, csak nem tudjuk mikor. Ez olyan, mint hogy lehet tudni, hogy San Francisco-ban száz éven belül lesz egy óriási földrengés. Ezt tudjuk. Erre fel kell készülni. Ha olyan házat építesz, ami akkor össze fog dőlni, hát akkor mesed van. Úgyhogy én azt hiszem, hogy, hogy ennyiben valóban egy váltás. Ez de hát nehéz, nehéz jósolni, ezek inkább megérzések. Csak azért gondolom ezt, mert, mert nagyon sok minden jött össze, tehát nagyon sok minden arra mutat, hogy változtatni kell. Nagyon sok ö, tényező, nem csak a klíma, a politikai tényező, is azt mutatja, hogy változtatni kell. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy ez sikerülni fog, mert abban a perzben, amikor helyreállnak az idézőre, normális viszonyok, akkor mindenki megint arra koncentrál, amit, amire szeret, hatalomra, pénzre, és ó szóval. Itt vagyok. Ja, mert tudsz. Nem, nem csak hallgatlak téged. Jó, én nem szeretek azért így filozofálni jobb, hogy csak kérdezel. De hisz kérdeztem az elején. Igen, igen. De szerintem így most a maga módján kerak a kép, tehát most 20 perc után ettől eltérni részleteit tekintve nem érdemes. leközel szerintem vegyük egyenként végig azokat az országokat, amelyeket te jobban ismersz, és akkor abban több lesz majd az olyan tartalom. Most pedig megmutatta a nemes a filozófiai oldalát. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt! Jó. 061-877-0877. egy 877, 0877 semmi jelentősége, nem a méret a lényeg de ma megdöntöttük a hallgatottsági rekordot szombaton a civil ma a kéjfejöncsi Sajnálom az apropót. Amennyiben nem telefonálnak, úgy fogok köszönni önöktől. Ezzel a rekorddal se sikerült beverekedni magunkat az első tízbe. Viszont a legnézettebb műsor volt a civilit a házon belül, és összességében meg a 22. tudtammal. Sajnálom az apropót. 061-877-0877. Nem fogom húzni az időt, mert egy, mai, egy olyan műsor után, mint a mai, az... Nem állna jól. Én elkezdek rámolni, ha hívnak, megtalálnak. Elvileg a mai műsor még 10 percig tart, 9 óra 21-ig. Most 9 óra 11 perc van, 2020, március 24-én, kedden reggel. 9 óra 11 perc. Akkor Feelings disappear You are someone else I am still 1 877 9 óra 15 perc van. a fél nyolctól, Niederüller Péter nyolctól, Bazsó Péter fél kilenctől pedig Duranelli Péter 1 0877 először 61877-0877 másodszor. 877 0877 senki többet? Hát ha így, akkor így döröpont pont, kis D, kis R pont, Janos, a nevem, Kukac, gmail.com. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap ismét jelentkezem kísérleti műsorommal. Ha ez volt az utolsó, akkor... Hát akkor... Ehhez nehéz mit fűzni. Viszont hallásra. I have looked for